Godmorgen og velkommen til Jøven Vestermorgenyder. Det er mandag den 5. december, og her til morgen starter vi med, at der i dag gennemføres en række restriktioner på russisk olie fra EU og G7-landene. Vi skal også runde fredagens store overraskelse, hvor det høje kongetal kom bag på analytikere og investorer. De overraskende tal påvirkede også de danske boligre boligrenter, hvilket jeg også har en historie med om. Vi slutter af hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, der forbereder sig på at droppe nødtilstanden for udbruddet af abekopper. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Laura Nørkær Seligman. I dag gennemføres endnu en pakke af restriktioner mod Rusland fra EU og de syv landene. Restriktionerne er især målrettet landets eksport af olie. I EU vil der blive lukket for import af russisk olie af Søvejen, og sammen med de syv lande vil EU sætte et prisloft på russisk olie og dermed begrænse landets olieindtægt. Forhandlinger om, prisloft, om prisloftet på russisk olie har taget tid, men fredag kom forhandlingerne til enighed om et prisloft på 60 dollar per tynde. Moskva har været ude som svar på prisloftet og sige, at de hellere vil stære i produktionen, end at sælge olie til de nationer, som vedtager prisloftet, skriver Bloomberg News. Der er stadig fuld fart på den amerikanske økonomi. Det er i hvert fald konklusionen efter fredagens friske jobtal for november måned. For beskæftigelsen i USA overraskede tallene, der viste, at landet i november måned har skabt 263.000 nye job uden for landbruget. Det er markant højere end de 220.000 nye job, som økonomer havde ventet. Og det peger i retning af flere renteforhøjelser, påpeger Jeppe Hjul Borg, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. For et lønniveau i fortsat fuld fart kan motivere den amerikanske centralbank til at fortsætte det stramme greb om pengepolitikken, fordi et stærkt jobmarked kan holde forbruget og dermed også inflationen oppe. Cheføkonomen siger til tallene, Dagens tal holder døren piv åben for flere renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank. Den amerikanske centralbank arbejder benhårdt på at bekæmpe den høje inflation, og næste renteforhøjelse venter om 12 dage. Samlet er den amerikanske beskæftigelse stedet de seneste 23 måneder i streg. De overraskende, de overraskende tal sendte efterfølgende aktierne ned. De rettede sig dog senere lidt op, og de tre ledende aktieindeks i USA, Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq, lukkede alle omkring 0 med små stigninger og fald hjemme blev C25-indekset også ramt og tog et ordentligt dygt ned i rødt kort efter de nye tal blev offentliggjort, men rettede sig senere op og lukkede i plus. De amerikanske kongetal ramte også de danske boligrenter. Danske boligejere kunne nemlig med stor sandsynlighed have vinket farvel til det fastforrentede 5%-lån fredag, men det satte de overraskende tal en kæp i hjulet på. Det betoner Sune Malte Taggaard, chefanalytiker i Totalkredit, i en kommentar fredag eftermiddag. Sagen er den, at obligationerne bag 5%-lånet frem til tidlig fredag eftermiddag, lå lige over kurs 100. Dermed var kursen sat til et farvel til lånet. For hvis kursen var over 100 ved børsløjt fredag, ville lånet lukke for nye udstedelser mandag. I det scenario ville 4%-lånet adder blive det toneangivende. Men billedet vendte men billedet vendte sig på hovedet kl. 14.30 fredag, hvor der kom nye jobtal for USA. Tallene viser som sagt en enorm jobvækst i november måned, hvilket peger i retning af højere renter for at lægge en dæmper på økonomien. Sune Malte Taggaard forklarer, derfor sætter investorerne renterne op efter de nye tal, også i Danmark, da amerikansk økonomi er meget vigtig i verdensøkonomien. Vi bliver i USA lidt endnu, for de amerikanske sundhedsmyndigheder forbereder, for amerikanske sundhedsmyndigheder forbereder at droppe nødtilstanden for udbrud af abecopper, der ellers har været erklæret for en sundhedskrise i USA. Det sker efter, at antallet af smittetilfælde er raslet ned, skriver Bloomberg News ifølge MarketWire. Det danske vaccineproducent Bavarian Nordic er et af de selskaber, der har tiltrykket sig opmærksomhed i forbindelse med udbrud af abecopper. Myndighederne regner ifølge nyhedsbyrået ikke med, at den særlige klassificering af sygdommen behøver at blive forlænget, når den udløber med udgangen af januar næste år. Men situationen og et hvert smittetilfælde vil dog blive overvåget nøje forlydende. Det Det var alle de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan som altid følge nyhederne på joinvestor.dk i løbet af dagen og høre med på Millionærklubben, som valet sender kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.